proviziile tale. Și în primele pustii din viața noastră de creștini, învățăm să ne încredem în Dumnezeu pentru tot ceea ce avem. Și atunci Dumnezeu stăie talarul, atunci Dumnezeu stăie banii, atunci Dumnezeu stăie sprijinul persoane care te-au susținut și rămâi în aer. Și ce faci prima dată? Te dai cu fundul de pământ, urli, plâns, bieți și după aia când ai sătura să faci tot ea să zici, Doamne, dacă Tu nu mă scoți de aici, nu mă mai scoate nimeni. Și Dumnezeu te scoate într-un miraculos. Și atunci înveți că în pustie, când nu ai nimic, Dumnezeu îți poartă de grijă. Și aici vine credința, pentru că credința ta nu o poți lua din lucrurile și din experiențele altora. Când David s-a dus să-l bată pe golia, nu a zis, Păi, cum ai ajutat tu pe frate meu s moare lupul și cum ai ajutat tu pe fratele meu ăla să o moare ursul, ajută-mă acum pe mine să-l pe Goliath." așa zis David. Nu. A zis, Doamne, Tu mi-ai dat ursul și mi-ai dat lupul și am urât. Și așa o să-i omor și pe golea. Leu! Leuș. Poate o fășe lup. Leu. Deci experiența ta proprie îți aduce credință. Nu te poți... Uh, Baza pe experiența altuia Ca să ai tu credință Deci experiența ta proprie Și apoi a venit diavolul și a zis Uite aici toate împărățiile lumii Ți le dau ție dacă te închidi înaintea mea Un alt lucru care va fi testat În, în perioada de pustie Este uh, egoismul tău Iisus a fi putut zicea Asta e cea mai simplă cale Să ajung să împărățesc peste întreg pământul Dar aici trebuie ca egoul nostru să moară în pustie și să zicem și noi ca Ioan, el trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. Și apoi a treia ispita a fost trebuie, dus pe templu, pe acoperi și au zis aruncă-te că el a poruncit îngerilor să te poate pe să nu-ți lovești niciun picior și atunci Iisus îi zice este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău foarte cuvinte când tu ești încercat și Încercarea ta și ispita ta Nu-L ispitit pe Dumnezeu Nu-L ispitit pe Dumnezeu Și nu lua autoritatea care se cuvine Lui Dumnezeu Acum, de câte o ne aflăm într-o pustie Ne aflăm în pustie Fie că Dumnezeu a programat Pustia aia pentru noi Sau ne aflăm în pustie Din cauza capului nostru Să nu zic cum Pentru că facem greșeli. Deci ori ești în pustie pentru că ai făcut niște tâmpenii și ești acolo datorită tâmpenilor pe care le-ai făcut, ori ești în pustie pentru că Dumnezeu a programat pustia asta pentru tine. Și-l vedem pe Isus, că el era în pustie pentru că Dumnezeu l-a vrut acolo și îl vedem pe Moise care era în postie. De ce era Moise în pustie? Ce-a făcut Moise înainte să meargă în pustie? O ucis să fugă. O ucis un egiptean și trebuie să fugă în pustie. Deci Moise era în pustie într o greșală a lui, nu era pentru că Dumnezeu l-a avut acolo. Și acum noi venim și se vadă, că Dumnezeu l o vrut să-l pregătească pentru marea lucrare și bla bla bla și bla bla bla. Da, e posibil. Sau poate că Dumnezeu ar fi putut să-l pregătească pe Moise și la casa faraonului, așa cum pregătit o pregătit-o și pe Estera în casa împăratului. Deci Dumnezeu poate să facă. Nu trebuie neapărat să alegem noi metodele. Dar indiferent care e motivul pentru care suntem în pustie, Pustia este un loc unde Dumnezeu vrea să ne captiveze inima. Și, cum vedem la Moise, o să 40 de ani în pustie, merge și vede acel uh, uh, copac, cum îi zice? Rug. Rug. Care se aprinde în flăcă și acolo Dumnezeu îi dă o chemare și spune te-am ales, să merg și să-mi scos poporul. Și zice mă zice cine eu? Și așa facem noi. Când trecem prin postit Dumnezeu ne dă o viziune și o chemare pentru viața noastră și atunci a ziceți, dar cine eu? Dar nu veți doamne, când nu am fost în stare să fac aia Și nu am fost în stare să aia și nu a fost în stare să fac aia. Și, și ziceam, ești super, ești calificat exact de oameni de ăștia am nevoie pentru ca să se vadă puterea lui Dumnezeu și nu puterea noastră. Trebuie doar să spui da și la moziul lua ceva timp când spus da, dar până la urmă o accepta, pentru că noi în pustie când ni se dă o chemare măriață, în nesiguranța noastră, pentru că majoritatea dintre noi suntem nesiguri, În siguranța noastră vine frica și zice, dar nu o să fiu în stare să fac asta și nu o să pot. Tocmai de aceea Dumnezeu vrea să scoată frica ta la ivială și frica ta să se transforme în vulnerabilitate, ceea ce înseamnă să fii, știi ce înseamnă vulnerabil? Am căutat în dicționar, ușor de rănit, cu puncte slabe. Așa trebuie să fim noi înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în... Sufletul nostru, Sufletul nostru îl vrea pe Dumnezeu, dar îl vrea în termenii lui, și Sufletul nostru spune, doamne dăm putere ca eu să pot să fac asta. Dar Duhul nostru spune, Doamne, să mulțumesc că tu ești viața mea și tu ești puterea mea atunci când sunt slab. Deci, vedeți diferența noi vrem noi să facem. Nu sunt de putere, ca noi să facem. Dar Duhul spune, Doamne, Tu ești în mine, Tu ești puterea mea, Tu ești viața mea, Tu lucrezi în mine. Amen. Asta spune Duhul, Duhul din noi și Duhul lui Dumnezeu. În pustie, ce se întâmplă? Vedem cu Moise înainte, care a fost un om macio-men, un om, era tare și mare și era un om controlator și așa mai departe. Biblia ne spune că după 40 de ani de pustie, Moise a devenit... Cel mai blind om de pe fața pământului, cel mai smerit om de pe fața pământului. Și ne uităm în biserici și vedem plin de lideri care sunt plin de carismă, plin de ungere și care fac roadele lor sunt doar. Niște... Roadele lor, sunt doar niște servitori, niște slujitori și nu fi. Pentru că atunci când nu ești smerit până acolo jos. Când, nu când Dumnezeu nu te-a făcut blând așa cum trebuie să fii, roadele tale nu vor fi fi, ci vor fi doar servitor pentru tine sau așa mai departe. De aceea un lider are nevoie de această smerenie, care nu a prin pustie are loc. Pustia este un loc de testare, exact cum o și Ștefan. E un loc de testare și un loc de a dovedi. Nu e o pediapsă, am spus. Trebuie să ne scoatem din cap ideea că pustia e o pediapsă. Ce poate fi pustia, cum am zis? Pentru unii poate fi o boală, pentru alții poate fi un divorț, pentru altul poate să fie doar visele lui care se năruie sau planurile care se năruie. Pentru altul poate fi un loc de muncă, pentru altul poate să fie, să fie într-o țară străină. Pustia poate lua diferite forme. Și îl vedem pe Ilie, Ilie Tisbitu, pe care Dumnezeu Îl trimite și oprește cerul și zice Nu mai va ploua trei, trei ani de zile Nu va mai ploua și unde merge Ilie După ce face proclamarea asta minunată Unde pleacă Ilie Înainte să omoare pe preoții lui Bal Fuge în pustie Și zice Dumnezeu stai acolo lângă rugul ăla Și bia din el și corbii îți vor aduce mâncare Și în fiecare zi corbii veniau dimineața și seara Cu carne, cu păpică bună Ce înseamnă? Mâncarea dusă prin corp, sim, simbolic, e provizia continuă care curge lui Dumnezeu. Trebuia să se încreade El pentru fiecare bucătură care venia din gura unui corp. Și zicea, Doamne, mai trimite că nu <laughs> <Bursa. laughs> Pentru că Dumnezeu te aprovisionează în bustie, dacă tu te bazezi pe El. Și după ce trec trei ani, se roagă, ploaie și vine Isabela și zice, până mâine dimineață, praf și pulbere voi face din tine. Te voi omor ce face ideea după ce o omor, nu știu, pagrupat 400 de epreoți alibali omorut, ce face Elie? Elie? Iara fuge în pustie, pentru că acolo era cald și bine, acolo veneau corbi și aduceau de mâncare și fuge în pustie, dar de data asta nu mai era o pustie programată de Dumnezeu. Și fuge în pustie și, -și plânge de milă și zice: "Doamne, vreau să mor." Și așa facem noi când suntem deprimați și descurajați, ne luăm bagajetu fugim în pustie și aici acest dau, Doamne, până mor, că nu mai vreau să trăiesc. Și atunci vine îngerul și îi dă una așa la Ilie și zice, uite aici o turtă, o turtă, bia apă și fă că nu-i planul meu să stai în pustie acum, planul meu să te duci pe munte. Și mâncă Ilie și mâncă mai doar un pic și rămâncă și primește putere și merge 40 de zile până la muntele lui Dumnezeu la Horeb și acolo Ilie experimentează o nouă dimensiune. Vedem cum Dumnezeu vorbește prin susurul blând, vine furtuna care desfică munții și așa mai departe, nu mai intrăm în detalii. De multe ori Dumnezeu nu ne vrea în și suntem acolo pentru că nu vrem să facem ceva sau pentru că ni lene, sau pentru că fugim de responsabilități și atunci vine îngerul și mai dă câte una și de aceea pustia nu ți-o poți alege. Deci trebuie să fim foarte atenți să nu ne alegem noi pustia când Dumnezeu ne vrea pe munte Și nici să stăm pe munte când Dumnezeu ne vrea în pustie Pentru că fiecare își are rolul lui Deci nu putem ajunge în locul unde Dumnezeu ne vrea fără să fim antrenați Și mă gândeam la soldații ăștia din Alba Iulia Încă mai există unitate militară în Alba Iulia, da? Nu știu care e rolul lor Probabil când o să fie un război, dacă o să fie ei sunt pregătiți pentru luptă Și sunt antrenați într-o oarecare măsură Dar mă gândesc la ceilalți soldați care sunt garda care îl păzesc pe președinte și pe cei care sunt la București. Cred că pregătirea și antrenamentul mult mai sever. Ce să mai zicem despre cei care sunt în legiunea franceză, sau eu știu, franceză, da? Antrenamentul e și mai sever. Ce să mai zicem despre trupele SWAT, sau eu știu, care sunt cele mai tari din lume în America. Care-i pregătirea lor? Ani pregătiți, tot timpul pregătiți, pentru că ei sunt trimiși acolo unde nimeni altul nu-i trimis și ei trebuie să facă față. E aceea Dumnezeu pe oamenii care-i alege pentru o lucrare mare, antrenamentul îi du Și noi suntem obișnuiți așa să venim la biserică ca și astăzi și ca și în fiecare duminică, și eu mă rog la fel și voi vă rugați, vină Duhule Sfânt. Vino, Duhule Sfânt, atinge-ne, peste noi și așa mai departe, până să simțim prezența ta. Dar Dumnezeu nu vrea doar să vină, exact cum zicea, nu și știu cine de aici, în vizită. Dumnezeu nu vrea să vină în vizită, Dumnezeu vrea să locuiască. Să locuiască în biserica râul vieții, să locuiască în inima ta, în te, că noi suntem templul Duhului Sfânt, spune Bine. Să locuiască în o zi de zi, de zi, de zi. dar noi vrem doar așa o... Încă o experiență faină când ziciau frață pentru asta, ce har a fost duminică la biserică, da? Și după aceea te duce acasă și -ți vezi de treaba ta de viața ta și totul trecut, da? Dumnezeu vrea să locuiască în noi, să rămână în noi, nivelul nostru spiritual să ajungă până la faza în care Dumnezeu să nu mai pâine să plece de la noi, așa de mult. Și atunci se întâmplă semne și mâncând când Dumnezeu, e acolo, noi vrem ceva de genul betesda, și de multe ori care am rugată în biserică, doamne fă din locul asta betesda. Ce era la betesda? La betesa? Bolnar. Și din când în când spune Biblia că venea un înger, tulbura un pic apa, erau îndecași ei care erau în apa atunci, unul, tulbura apa, Și cel care intra primul era vindecat, pleca îngerul, să ducea slava și aia se mai aștepta o vreme. Cam așa și la noi la biserică. Doamne, vină astăzi în mijlocul nostru. Tu îl încă o dată astăzi, ca să simțim astăzi. prezența ta. Ca să fii atinsul, nu? <laughs> să să fii atinsul, ca la unii Dar Dumnezeu nu vrea să vină în vizită. Dumnezeu vrea să locuiască. Biblia spune clar în Ioan 15. Dacă rămâneți în mine și dacă eu rămân în voi... Veți orice veți vrea și vi se va da condiția lui să rămânem în el și el să rămână în noi. Acum, postia devine grea atunci când ne împotrivim. Și dacă avem un manual ce să nu facem în postie, putem citi istoria cu Israel, care a sta 40 de ani în postie, și vom vedea ce să nu facem în postie. Și Cu cât te împotrivești mai mult procesului, cu atât mai dureroasă-i e pustia pentru noi. Hai să deschidem la Osea 2 și aici cu ideile asta și încăiem. Cât e ceasul? 12 4 să 4 7 8 8 8 8 8 8 Un lucru se întâmplă negativ atunci când noi tot cădem și cădem testul. Pentru că la fiecare postie e un test. Și atunci când tu cazi test o dată, domnule spune, ok, te ridici din nou, te ridici, da? Dai testul a doua oară. Iar te ridici. Tot îl pici. Dai și a treia oară, dar mai departe nu o să creștem spiritual până când nu trecem testul respectiv și la fiecare nivel îi e alt test. Acum tu poți să te muți din România, poți să îți schimbi locul de muncă, poți să schimbi orașul, poți să schimbi ce vrei tu. Dacă n-ai trecut testul, testul merge după tine, unde ai fi. Că e altă culoare și altă formă, asta e partea a doua, dar oriunde te duci, testul la merge după tine și tu va trebui o dată să-l treci. Și vedem că e vrei, or trecut testul niciodată. 40 de ani, orică plâns, că apa e așa, că mâncarea nu-i bună, că n ave carne, încarne, că n-avem aia, că era mai bine în Egipt. Și Dumnezeu le tâți dea încercări, încercări și e tot cât iau, cădeau. care rezultatul? Pierit ori pierit, da, și o să citim asta. haide să deschidem, înainte să trecem la... Uh, o să ia să deschidem la, sau cineva, la Evrei 3. Evrei 3 cu 7. Ăsta e un lucru important de subliniat. De aceea, așa cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am îniat pe generația aceasta și am zis eu, tot de ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele, am jurat deci în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimăria a necredinței îndepărtându-se de Dumnezeu cel viu. Din cauza faptului că tot timpul cădeau testul a crescut necredință în inima lor și necredința te împietică să intri în țara făgăduinței, în moștenirea ta, în chemarea ta. Hai să vedem ce vrea să facă Dumnezeu în postie cu noi. Și citim la Osea, capitolul 2, începând versetul 14, și Dumnezeu vorbește și spune așa, De aceea, iată o voi ademeni și o voi aduce în pustie și voi vorbi inimii ei, acolo îi vor da iarăși vile, valea acord. eu voi preface într-o ușă a și acolo va cânta ca zilele tinereții ei, Și ca în ziua când s-a din țara Egiptului, în ziua aceea zice, Domnul, îmi zice soțul meu și nu-mi vei mai zice stăpânul meu, căci voi scoate din gura ei numele Baalilor, ca să nu mai fie amintiți pe nume. Și versetul 19, te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine în dreptate, în judecată, în mare bunătate și în durare, te voi logodi cu mine în credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Fostia are de a face cu poveste de dragoste, are de face cu romantism, mm -hmm. pentru că Dumnezeu Dumnezeu gelos și ne vrea, așa cum a cântat azi, cât de mult te iubesc Isus, ce mult te iubesc Iisus, cântăm o fiecare duminică cât de mult te iubim pe Isus. Mm -hmm. dar când îi l-a dovedit cât de mult îl iubim pe Isus, acolo mai apar și baalii și idolii noștri și atunci... -a... Pentru că Dumnezeu nu bește așa de mult când ne vrea doar pentru El, ne mai duce în pustie și mai scoate balii din viața noastră. Și balii ăștia pot să fie finanțele, pot să fie copilul tău, poate să fie cariera ta, pot să fie unie și una de lucruri care sunt mai presus decât Dumnezeu. Și Dumnezeu te duce acolo ca să scoată balii din tine, te duce acolo să taie exact așa cum o plantă, cum porodicile, cum zice noi la sat, cum porodicile le ieși... Rupi fiecare lăstar care crește în plus, ca să aducă rodă, rupt și aruncat, ca și la vița de vie când tăiem în plus. Așa face Dumnezeu cu noi în pustie. Ne scoate baalii din inima noastră, pentru că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru el. Și acum imaginați-vă, pentru că Biblia tot timpul compară relația între sus și Biserică cu mireasa și mirele. Da? Acum imaginați-vă că un mire și o mireasă sunt pe punctul să se căsătorească, Și vine femeia și zice, dragul meu, îți promit că pentru tot restul vieții noastre îți voi fi credincioasă, îți voi fi fidelă, îți voi face mâncare, îți voi face copii, îți voi face tot ce vrei tu, toate mofturile tale, 364 de zile pe an, voi fi tot ce vrei tu. Dar o zi pe an, eu aleg pentru mine să fac ce vreau eu. Să mă duc la ce bărbați vreau eu, să mă duc unde vreau eu și să fac ce vreau eu. Cum vi se pare că sună aranjamentul ăsta? Nasol? Păi <laughs> cum? 364 de zile? E tot ce vrei tu să fie femeia aia. O singură zi pentru ea. Nasol, așa Cât <laughs> Câți dintre accepta! contractul ăsta în Oare, noi râdem acum, dar e deplâns noi nu de râs. Pentru că exact asta facem noi cu Dumnezeu. Exact asta facem noi cu Dumnezeu. Zice marea și sarea. Și știți cum îi seacă marea și rămâne sarea? -și. <laughs> exact asta facem noi cu Dumnezeu. Doamne, te iubesc, vreau, îți dau, fac, dar un picuț acolo și pentru mine și un picuț acolo și cum vreau eu să fac. Trebuie să trecem de la nivelul ăsta de mentalitate de victimă și să ne gândim la Estera. Estera a fost pregătită un an de zile. Un an de zile spune Biblia că șase luni au fost îmbălsămate cu tot felul de uleiuri și șase luni au fost îmbălsămate cu tot felul de miroso și cosmetice și parfumuri ca să intre o singură noapte la rege. Și Estera e o imagine pentru biserică. Noi vrem să intrăm la rege, vrem să avem ușa deschisă și favoare, dar să nu trecem prin procesul ăla de înfrumusețare spirituală, care înseamnă perioadă cu Duhul Sfânt în înseamnă perioadă în părtășie cu Iisus Hristos și de aici vine autoritatea. Și mergem la rege și intrăm și regele iubito o din primul moment pe esterea au rămas. Pentru că din toate acele sute de femei, din toate cele, Sute de femei care erau acolo, ea l a iubito pe Estera. Și când Estera face văl în neseu și merge să facă în ceva la rege, a intrat în curtea palatului unde nu avea voie să intre, când împăratul a văzut-o i-a zis: "Cerem orice pe fria Și cererea dacă puteți și tine, Estela, va fi împlinită chiar dacă vrei, îți dau jumătate din împărăție. Vă dați seama ce favoare. Deci orice vei vrea, dacă vrei, chiar jumătate din împărăție. Cu atât mai mult răspunsul favorabil a lui unui mire îndrăgostit pentru mireasa lui, este cu atât mai mult decât un rege pentru Estela, cu atât mai mult Iisus pentru noi pentru că El e un mire îndrăgostit și ne iubește mai mult decât ce, și a dat viața pentru noi și noi trebuie să învățăm ce înseamnă această autoritate împărătească și să renunțăm la acea atitudine de vădvă că noi ne comportăm în loc ca o logornică, în loc ca o mireasă ne comportăm ca o vădvă care tot plângem și jălim dar noi nu realizăm că noi suntem logornica și mireasa lui Iisus Hristos Am spus că în pustie Iisus scoate demonii, Iisus scoate balii, Iisus scoate taie tot ce, tot ce ne oprește să fim doar cu El, pentru că Biblia spune că El ne vrea doar pentru El. În pustie primim o viziune nouă, primim o chemare nouă și fiecare etapă este un test și fiecare test este ambalat Într-o problemă, evident, are o problemă care are și aprovizionarea legată de ea. Biblia ne spune clar că nici o ispită nu va fost dată peste puterile voastre, ci împreună cu ispita, o pregătit și ușa să ieșim din ea. Nouă, nu ne place procesul pustiei, ci ne place doar rezultatul, vrem doar ungerea și doar bine ale fătruși, când care se mai ar conferință, Mergem toți bulucă acolo în față, că vine Raihan Bonche sau nu știu cine și Doamne, Roamne, te pune să mie că poate o măsură dublă din ungerea ta să vină peste mine sau măcar o măsură ca ta să vină peste mine. E ceva de genul de magie, așa. Abracadabra, ungerea ta vine peste mine, sunt super tare. Nu funcționează așa lucrul, ar fi bine dacă ați nu. nu funcționează așa lucrul, pentru că omul ăla pentru ungerea și autoritatea care au plătit un preț pe care și tu trebuie să-l plătești dacă vrei, aceeași ungele și aceeași autoritate. Și prețul ăsta îl plătim în pustie și îl plătim într-o pustie, în două, în trei, în cât e nevoie și cât de mult vrea să te pregătească Dumnezeu pentru chemarea care tu o ar. De aceea trebuie să schimbăm atitudinea noastră când suntem în pustie. Să nu mai cârtim cum oricâtim de vrei, să nu ne mai voicărim și să ne piurăm și să ne voităm, ci să spunem, Doamne, ce vrei să fac cu mine? Doamne, ce vrei să schimbi în mine? Doamne, ce trebuie să îndrepti? Doamne, ce vrei să lucrez în mine și sunt gata aici ca Tu să lucrezi? Asta e atitudinea care trebuie să avem în pustie pentru că dacă vei ajunge să prosperi în pustie, vei ajunge să prosperi oriunde. Pentru că dacă în pustină se traduți și de tare, nimic nu te mai poate dovore. Și vei ajunge să fii omul și femeia prin care Dumnezeu lucrează. Amin. Deci atitudinea noastră trebuie să fie una de acceptare și să spunem Doamne, accept. Dacă vrei să mă treci pe aici, accept. Lucrează în mine, spune ce trebuie să, să fac. spune ce trebuie să fac. Trebuie să trecem testul Pentru că trebuie să învățăm să ne încredem în Dumnezeu și mai importat decât orice, trebuie să devenim noi demni de încredere. În pustie Dumnezeu vrea să vadă dacă se poate încrede în tine. În pustie Dumnezeu vrea să vadă dacă îți poate încredința gloria, slava și puterea Lui. Și acolo dovedim, dacă suntem vrednici, Și dacă merităm ca El să ne încred, încredințeze ungerea, să ne încredințeze autoritatea ca să facem ceea ce El ne-a chemat. Amin.